No olhar dos pequenos espectadores, a vontade de ver de perto a atriz que faz sucesso na telinha. Eu achei ela muito legal, queria ver mais vezes. Você tirou foto Eu com ela? Tirei. Muito legal. Está ansiosa para o jogo começar? Sim. Estou muito feliz esse dia que a Lorena tá aqui. O que, que você achou de conhecer a Lorena? Muito legal. E você, Vitória, você gostou de conhecer a Lorena? Sim. E quem vai dançar muito hoje? Eu! E fã de verdade sabe tudo do ídolo. Lorena, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Você assiste todo dia Carinha de Anjo? Assisto. O que você acha de, de ver a Lorena de perto, ver uma pessoa que você vê na televisão todo dia você conhece ela pessoalmente? Ah, porque é uma pessoa que a gente gosta e é uma emoção muito grande. Ah, é um emocionante. Tá tão ansiosa pra conhecer a Lorena? Muito. E foi mesmo um espetáculo. Com luzes e cores, Lorena Queiroz subiu ao palco e cantou as músicas de sucesso. O show Uma Pequena Grande História é o segundo da carreira da cantora. Para a menina de apenas 5 anos, estar em cena e nos palcos são experiências diferentes e muito gratificantes. Para mim a maior diferença é porque eu tô vendo o pessoal mesmo. Na novela eu só tô, eu tô gravando que nem é, aqui, né, não tá gravando, então. É, eu me sinto assim normal, porque lá, né, ninguém tá vendo que nem um show, que o show é diferente do que a novela.